Hej, nu är det hård dag. Välkomna tillbaka till Hårdrock heter vi men <laughs> kaptenen. Vi är tillbaka! Hej! Vad med <kör> <kör> Kanske om det, no oh. det Nej, handlade. det där är nej. vackert. guldmaterial. Det är hur bra som helst. Ja, säga. <laughs> bra. ja så är jag. det. Nu blir det mycket bättre, tror jag. Är det? Vad fan försvann det helt nu? Nej, nej, nej, det är, är ja. Ja, eh, vi har varit borta eh, nästan en månad. Du? Ja, det blir det, det är en månad, nästan, eh, den 18 mm. Ja, just det. Uh -huh. Vi har varit borta alldeles länge. Nej, men det är för att jag, jag har ju varit sjuk eh, bland annat och så har jag varit borta och sådär. Men det är sånt som händer. Och du har jobbat då. Ja, det blir ju så. Ja, det är så det får vara. Men nu är jag tillbaka nu. Absolut. Nu, då. nu kör vi på hårdare än någonsin. Ja, vi kommer köra eh, avsnitt två den här veckan. Och så blir det ju avsnitt eh, tre nästa vecka Ja, precis. Ganska direkt fredag, fredag kommer ni få höra på avsnitten. Ja, precis. Som det tänkte tänkt i alla fall. Ja, exakt, exakt. exakt. Eh, ja, idag tänkte vi snacka lite grann om album. Ja, Eller? precis. Eh, vad som gör ett bra album och vad som eh, nästan ett krav för att få vara ett bra album. Ja, precis. Även det som vi inte gillar med album, vad vi gillar. Ja. Allt precis. inom album kan man säga. Eh, albumart. Eh, ja. Ja. Allting, vad gäller album. <laughs> vad, vad, vad, vad kännetecknar ett bra album, ett hit album? Ja, precis. Eh, för oss personligen sen ska vi prata lite. Vi ska börja med lite segment. Vi kommer komma att köra lite var och varannan gång. Ja. Och det Exakt. kommer vi väl tillbaka till. Ja. Jo, jo förstås. Det gör vi. Um, och jag vill först och främst tacka alla för en god uh, ton. <laughs> jag vill säga, väldigt bra respons. Ja. Uh, det var vi, som sagt, det var första avsnittet, vi var båda... Det, det, var, det var lite nervöst, det var lite skitnödigt. Men det var ju så. Det var påtvingat. Vissa så fantastiskt ett antal gånger mm. för många gånger. Exakt, exakt, exakt. Men, ja... Nej, men vi tackar alla som har laddat ner. Absolut, vi har just nu 136 nedladdningar och det är extremt kul På en månad, det är kanonkul ja. faktiskt så att, jätteroligt och vi har bara fått positiv i stort sett positiv visst man ju man får ju lite så här konstruktiv kritik kritik konstruktiv kritik uh, vilket är jävligt bra. Ja det är jättevälkommet. Folktipsar har folktipsar har du hör du hör <laughs> det börjar ja det, det börjar bra det här vilket jävla bra snitt det här kommer ja. bli helvete. Ehm um, <laughs> Nej, men då var det var en mycket bra konstruktiv kritik och, och äh, folk har kommit med, med, med tips och tricks och vad de tycker att vi ska tänka på. Och. Ja, precis. Och det är ju sånt vi vill ha. Ja, exakt. exakt, exakt. Ja, nej. Ska vi köra igång? Absolut. Hoppa in i segmenten. Mm. Då vi börjar alltså med Ja lite nyheter du hade tagit fram lite igen. Ja, precis. Eh, som ni de flesta redan vet så. En nyhet är ju att eh, det är lite. ICDs har lite problem just nu. Dels, ja, just det. det är ju. Eh, Malcolm jung har ju tagit en paus. Och rykten säger att det är sjukt sjukdom att han har åkt på en stroke äh, eller något liknande. Ja, precis. Jag hörde det också. Jag tror, jag tror väl att han faktiskt ska sluta helt. Ja, den snackar att det ska vara Alzheimers också. Ja, jag har hört att ett, ett av ryktena jag hörde att det är att han inte kan spela i ett tag längre. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Nej, precis. Jag har hört precis samma sak. Ja, så så det, det är fruktansvärt trist. Det är jättetråkigt. En riffmästare. Men den glada ni <skratt> Den goda nyheten däremot är att ACDC De trappar inte ner utan de har nu gått in Och ska börja spela in sin nya skiva Enligt rykten, ja Precis, mm, det var det senaste Exakt. Eh, jo, det, det var ju faktiskt Det var ju faktiskt Malcolm som sa till dem Att köra på mm. Utan mig det är som det är, Lägg inte ner för min skull Utan kör på Nej, det är ja. jättebra. Ja, precis. precis. Eh, sen Nästa nyhet är Scorpions trummis är fängsla. Ja. Mm. Vilket, vilket jävligt idiot. Mm. Ja, och för er som inte vet det så James Cotta tr tror jag heter. Ja. <laughs> eh, eh, Trumisen i Scorpion kommer att spendera en månad i fängelse i Dubai. Eh, ja, det så det så som nylig. hände för er som inte vet är att James skulle ta flyget från Moskva till Dubai. Men efter att ha gått fel och det hade ändrat ankomsthall, började han svära och prata om icke-utbildade muslimer. Han pekade finger till andra passagerare. Polisen säger även att de drog ner byxorna och visade de andra sin bakdel. Sin bakdel? Åh! Mm. Oh. Ja, det är det. Bakdel, jag gillar inte det ordet riktigt. Nej. Sin käpp. röv! <laughs> en av grejerna som kan ha bidragit till det dåligt uppförande är att han hade druckit fem glas vid, men... En gammal rocker borde väl klara det, tycker man. Ja, han borde ju vara mer rutinerad än så, <laughs> kan man tycka. Nej, men sen går vi över på lite roliga nyheter istället. Det är En av er att In Flames gör två Sverige-konserter i år. Mm, i och med att de ska släppa en ny album. Precis. Mm. 6 november kommer de till Stockholm-Hovet och 8 november Göteborgs skandinavium Mm. Och den nya albumet ska släppas i september. Jag hoppas att de går tillbaka till rötterna igen och inte den där jävla of och Playground-Fading. Alltså, visst det var väl små fragment av det albumet som faktiskt var bra. Men lyssnar man noga på vissa låtar så hör man att de har snott så fruktansvärt mycket riff. Ja, och problemet jag hade med det albumet är att jag tyckte allt lät likadant. Jag hade jättesvårt för det albumet just att ja, som du allt lät, mm. de flesta, eller inte allt men de flesta mm. låtarna lät väldigt lika no? Ja, men precis. Jag, ja och sen nästa nyhet är att Backyard Babies nu är tillbaka efter sin paus. Som sagt, de tog ju en paus 2010, men nu är de på väg tillbaka och ska börja jobba på nytt material. Men det är bra. Så det är de nyheterna vi har idag. Absolut, absolut. Det, det, det. Alltså, Där hoppas jag också att Backyard Babies går tillbaka till lite grann där de började. För det sista de släppte, det var inte heller bra. Nej, det är nu har vi haft sin paus och förhoppningsvis har de väl tänkt igenom. Ja, man kan i alla fall hoppas. Ja, precis. Mm. Exakt, exakt. Ja. Nästa är väl albumsläpp. Ja, ja, eller ska vi ta upp lite kommande live live-spelningar Eller ska vi vänta med det en stund? Nej, vi kan ta larvspelningar på det. en det. gång. Vi kör ja, en vi gång. kan ta det. Som sagt, när det här kommer upp är den 16 maj. Och om ni lyssnar på det här fredag. samma dag så spelar ikväll Safe Mode på Frälsningsarmén i Uppsala. Av alla ställen. Precis. Så jag hoppas, jag kommer att vara där, Nico, alltså. och jag hoppas att flera kommer att dyka upp. <hör> eh, sen den 17 maj har vi Center of Gravity och Megalot kommer till Tjao Victoria i Uppsala mm. den 17 maj. Mm. Samma som eh, ikväll, alltså fredag, 16, så är det lite de som gillar trallpunk går, går till Church Victoria spela Björnarna och Diabetes. Ja just det, precis. Gör de. det är klubb Vendetta som står för det. Ronnie Nyman bland annat, Always war. Så att, kika in där om ni vill. Sen är det en på, kommer vi över till Stockholm den 31 maj på klubben yes. Nalen. Där kommer ju Nali, nej, Nalen Nalen. Du Nal ser, Nalen mitt uttalande. Nalen klassiskt ställe faktiskt. Ja, Många bra band och artister som har varit där. Eh, just det, Transport League. Precis. Göteborgarna, Legenderna. Och så före de kör Grande och Lifer. Yes, Lifer är ute på, på vägarna igen nu. Eh, tillsammans med Grande igen. igen. Igen. De har spelat ihop några gånger nu. Så att, uh, har ni svängarna förbi Nalen uh, Ja, svängarna förbi Köp biljett om ni mm. ska dit För det, det är ett krav uh, för Och att vi kommer vara där Ja, vi kommer förmodligen vara där Jag kommer kanske vara där Men du kommer absolut jag vara där Jag har biljetter Ja, jag ja du, du, du har köpt biljetter ja, ja. Jag, jag, jag funderar på det uh, Absolut Det vore jävligt kul faktiskt uh, no. jo, Ja, det är viktiga fan. tunga band Så det ska bli jättekul Jo, absolut Men jo, det är det, det, det. Det känns som att det kan bli bra. Absolut. Så är det. Jag måste ställa in min lilla mikrofon här också. Så jag hörs någonting. Sådär, nu hörs jag. Perfekt. Ja. Eh, ja. Eh, Månadens skivsläpp då? Ja, vad har vi? Vi har... 2 eh, maj så släppte Epica sitt, sitt nya album. Precis. Epicas eh, power metal, fantasy, metal... Eh, ja... Symfonimetal Precis. Samma dag släppte även Brother Fire Tribe Sitt album Diamond mm. of the Fire Pit Yes um, Någon mer i början på maj som du har? Jag kan dra igenom min lilla lista De som uh -huh. har släppts redan Vi har 7 maj släpptes Killer Be Killed Med albumet i samma nav Grymt bra album, lyssna in på det Det är Riktigt bra. brutalt bra Det är alltså Max Cavalera Från bland Sepultura Cavalera Conspiracy och så är det ju sången ifrån. Ja, nu står det still i huvudet, vad han heter? Um, så den här måste jag läsa innan till snart. Uh, <laughs> det är ju sången ifrån. Uh, Dillinger Escape Plan heter det. Uh, Greg Pucciato. Sen är det, uh, Dave Ellis och Troy Sanders också som är med. Uh, Troy Sanders uh, som är uh, basist i Mastodon som också kommer släppa en nytt album i slutet på maj. Mm. Nej, i slutet på maj tror jag det var. Mm. Uh, jag ska kika uh, så att jag inte är helt juni? fel. Nej, det var juni. juni. Där, 24 <laughs> juni. Sorry, sorry, sorry. Jag sa fel. Helt fel. Absolut. Men fortsätter på maj. 9 yes. maj har vi Elven King mm. med skivan The Pagan Manifesto. <laughs> uh, sen har vi Holy Shire med Midgard. Mm. Sen kommer vi börja över på lite annat och det är ju de som släpps idag. Den 16 maj fredan. Ja, så annars har jag några innan. 13, ja. det är femte. Kör. Jag släpptes i ja, förr, förrgår. <laughs> äh, Avatar släppte sitt nya album. Ja, just det. Äh, Hail the Apocalypse. Som även en äh, fantastisk låt. ja Så inåt bra. Allt släpper är bra. Allt ja, de släpper är ju så... bra. Äh, grymt. Nej, det är... äh, Down släppte sin andra EP. Äh, Down... Four, part 2 ja. eh, med det, fem låtar eh, Mushroom hade släppt nytt sitt ja vad sa vi eh, de har släppt eh, åt, där är deras åttonde album The Righteous and the Butterfly eh, sen hade vi även eh, Prong klassiska eh, ruskigt tunga eh, Industrial. Uh, även... Ja, det var väl de. Mm. Avatar, Down, Mushroomhead The Prong. Kolla in Precis. dem. Absolut. Sen kommer vi på 16, då. 16 maj. Yes. Det är idag. Sabaton kommer med sina nya Heroes. Vi har även Crown of Glory. King for a Day. Mm. Och Blackmore's Night- med albumet ah, Village Lantern. Det har, har jag helt missat. Alltså, ja. såg jag. Kolla. Det, det jag hade måste, också smittat det från hålla. början, med sen så. Ja, det måste jag absolut kolla var riktigt upp. kul. Eh, sen har du någonting direkt efter där. Ja, det släpps är... ju nu i slutet på maj också. Släppte mycket bra. Oh, The ja, det är Apocalyptic Insight. Släpper sitt album, Tifa. Och även dödslegenderna Vader släpper sitt nya TB1 Igni De har en förkärlek till latin mm. Det har de alltid haft Sen slutet har vi också 23 maj Captain Blackbeard ja, släpper det. sitt nya Before Plastic Riktigt bra ni som gillar så här Riktigt rivig öl, hävar, rock mm. ni, som inte, ni som inte bryr er om så mycket liksom att Det ska bara vara Enkla Tuffa riff och lite ös och kunna dricka öl till så Captain Blackbeard mm. Riktigt mycket bra, bra. Mm. Oh ja, oh ja, oh ja. Det var allt jag hade Det var allt vi Ja, ja, det kommer vi släppa oss Jättemycket bra album, men det, det är inte än. Vi kommer kom ta upp det här flera gånger så det... Och missade vi era favoritalbum det här månaden så Säg till oss Precis, Skicka in ett mejl, ja. rekommendera Även till nästa, vi kommer ju att mm. köra albumsläpp det första avsnittet varje månad. Yes! Så ni vet vad som kommer ut i den månaden. Så har ni en rekommendation, skicka iväg det. Så alltså, vad blir det? Det blir, Vi släpper i nästa vecka också. Sen blir det alltså, vi kommer släppa den fredagen den 6 juni. Så kommer det lite nya albumsläpp från oss. Gör det. Jag har redan avslöjat att Masterdom släpper. För det hade jag fel på. <laughs> ja! Det vet. ja. För fan uh, Hade vi något mer? Nej, det var väl det, nu kör vi en låt Ska vi köra en låt redan? Ja, det gör vi väl uh, Ja Ja, varsågoda då Nu <laughs> kommer Texas Hippie Collation Med Turn It Up Little Sarah was from Texas Texas Hippie Coalition, alltså med Turn It Up, mm. eh, sångar han där. Kolla in honom. Han är en intressant man. Rätt stor. Oh, big Daddy Rich. Ja, Big Daddy Rich. Han är, man, <laughs> han är typ två meter lång nästan. Mm. Väger väl en 140-150 panner om det ens räcker. Han har en ganska fin kagge Han har en fin, han har en stor kage. Ja. <laughs> Stort skägg, st långt hår, stor kage. Hur rok? Ja, Ja. Vi tänkte nu, nu, nu tänkte vi komma till våran lilla huvudpunkt. Glider vi över på album? Yes, det vi snackade om att vi skulle snacka om. Mm. <laughs> ja. ja! Det är lite album faktiskt. Eh, på tal om Texas Hippie Coalition, du hade Absolut, det är, Peacemaker. Det är Peacemaker som jag lyssnar på. Mm. För er som har lyssnat på första avsnittet vet jag att jag är svag för hårdrock och country- och när man blandar det lite gott och fint så får man Southern Rock. Och det är precis vad det här är. Det är mm. som sagt Texas Hippie Och skivan Peacemaker. Plattan släpptes år 2012 och har 11 låtar på sig. Skivan är ett kraftpaket. Ett tungt album med riktigt bra låtar. Så fort jag hör här Albert med det du du extra. pratar som att det vore klippt ur aftonblad eller eller eller, här, är det. eller, eller rock, rock tidning det verkar så här uppspaltat uppspaltat. Ja. Det skiftar. Fortsätt fortsätt jag fortsätt. Ja, lite sån. Ja, jo, analytisk. Handler <laughs> ja. precis. Ja, fortsätt. Lärare. Ja, jag var på fingra och flick där. Det <laughs> det, det lät verkar som att åh så här, det här ska jag skriva. Ja. Jag har sagt äh, <coughs> så. Ja. Ja, så, så fort, jag drar upp det här, Propor albumet, det är alltid höjs ett snap höger på ljudmiket. Jag tycker det är riktigt bra. Mm. Och min favoritlåta, som sagt, det är ju just som vi hörde, Turn it up. Och sen har de en riktigt bra låt som heter Hands Up. Det är de jag lyssnar på mest. Riktigt bra låtar. Vad hade du för något att rekommendera? Ähm, ja, jag tänkte först kolla upp vad, vad, vad deras förra album hette. Jo, precis. Roland, lyssna in på det också. Jävligt bra album. Uh, Texas Hippie Texas, Texas, uh, Texas Hippie Coalition och uh, så kollar ni in uh, den, en låt som, den kanske inte är så bra um, textmässigt eller så det är, liksom, det är ganska inte ett sägande text men själva låten det är en punkspark och det är Pissed off and mad about it Jaha, ja, den uh. är riktigt. Jaha, Pissed off and mad about it Pissed off and mad about it det taggarlåt mm. vä vä väldigt mycket taggarlåt liksom. de har riktigt många bra låtar och mm. de, de finns på Spotify så kolla upp dem där Nej, jag, jag, jag tänkte vi mest snacka om liksom, saxon mm. äh, saxon äh, mest killing grounds äh, det är en mästerlig platta, mm. helt enkelt äh, det är alltså det släpptes 25 september 2001 släpptes Killing Ground. Jag lärde mig älska det albumet av helt fel anledning. Där hade de ju en bonusdisk. Där de hade spelat in, re-recorded remasterat låten och sådär. Bland annat. Princess of the Night, min absolut favoritlåt med Saxon. Jag lärde mig älskar Saxon av mm. Jag lyssnade på helt fel i felordning, så att säga. Men det är fortfarande uh. riktigt bra låt. Ja, det herregud, kan jag ja, ja, <laughs> Men, men när, när jag sen hörde Princess of the Night originalutförandet av den mm. då blev jag ännu mer kär i den. Ja, no, precis. Det, är först, det var ju den enda jag hörde tills du mm. spelade upp den nya, det är det är av klassiska, riktigt bra låt. Ja. Um, och där, jag fastnade lite grann för, för album också mm. på, på Killing Ground. Väldigt simpel. Väldigt. simpel. Det är så här ke keltisk ram. Ja, röd, bakgrund precis, så. röd bakgrund. Precis. Röd bakgrund okay. och så Saxons vanliga, alltid sin stora bandet mm. längst upp. Och så är det typ en, en, en, en, en mask. En. Guldmask. Mm. Uh, det är, den är soldatmask. Ja, den, den är simpel, den är rak. Tiltala mig. Mm. Ja, men det, Jag är likadan. Det som är viktigt för mig i album, det är musiken ska vara bra, mm. självklart. Mm. Men det som drar mig till ett album, det är just coverarten. Mm. Det, ska, det ska inte vara för mycket, utan det ska vara simpelt. För mig kan det gärna få vara lite gott över det hela. Det ska vara mörkt, det ska vara Liksom mycket, det kan vara demoner och sånt men det får inte gå över så att det blir går för då, det tilltalar inte mig alls som Cannibal Corpse exempel, deras albums, nej, inte någonting för mig Nej, alltså jag är nog mer att det får gärna vara väldigt mycket okej okay. eh, får man kolla på eh, om du kollar upp eh, Pendragon PN e n dragon så, eh, så. deras albumart det är alltså det är väldigt mycket, det är enormt mycket, liksom... Um Jag ska söka på Albumart också. Till exempel på, på, på, på None of this world-plattan. Det är väldigt mycket som händer på den. Det, det, det, är, liksom, det är som Adam och Eva och så är det en ett barn och så är det någon jag vet inte, ängel i bakgrunden som är ute i rymden och så kommer det två andra väsen och flyger och sen är det en tant in bubbla eller vad det nu är och så är det någon som står och håller upp ett träd. alltså det är väldigt mycket men det, det är väldigt konstigt. Ja. det är väldigt konstigt men det tilltalar mig så mycket för att allting hänger ändå ihop. Ja. På ett jätteudda sätt. Ja, men jag som sagt det är väldigt psykedeliskt så där. Ja. Jag gillar ju när det ska vara simpelt. Ett av mina favorit albumcovers, det är In This Moment. Mm. Deras album Blood. Mm. Väldigt simpelt. Det är vitt bakgrund, väldigt mycket vitt. Några tjejer som sitter i mitten och kladdar lite. Och lite rött. Det är allt som <laughs> behövs mig. Vi tillbaka till Det <laughs> det. är ja, nej, simpelt, enkelt. Och så fort jag såg album ja, jag köpte det på en gång. Mm. Det tilltalar mig på en gång. Samma sak med The Masquerade Overture, mm. andra bilden. Men däremot, eh, Den är också väldigt... Concerto Maximo, Liten, eh, det var ett riktigt snyggt album. Det var simpelt mörkt. Ja, nej alltså, de, de har väldigt mycket som händer. Mm. Men det, det, det måste ju samtidigt göra det. Det måste ju hända någonting på ett albumart för att man ska bli intresserad. Sen är det ju upp till var och en att gilla en, att det händer någonting i... På ett simplistiskt sätt. Mm. Eller ifall man vill just ha det lite psykedeliska, lite eh, överdrivna. Ja, det, man kan ju inte undgå att det drar ju till den. Alltså ser du cover alltså coverarten. Blickarna dras ju direkt till det. Ja, precis. Det är som om man förbi en skiva så här. Eller till exempel Metallicas The Black Album vilken ser du mest på? Ja, du dras ju blickarna till den, fastän du vet att Metallica ser troligtvis bättre, om du frågar mig. Jag gillar den, den är fint, den är simpel. Det är samma sak med Opets eh, Heritage det är också så här: Det är väldigt mycket som händer. Det är deras huvuden i träd och en som ramlar av. Eh, mm. Folksamling, det brinner en stad i bakgrunden, djävulen är under dem. Ja, ett snyggt, genomtänkt album albumcover. Som sagt, du gillar det lätt, det simpla, det enkla. Jag gillar när det är lite mer mystik. Ja, precis. Eller vad man ska säga. Ja, Om man jämför de här som du har visat. Där man liksom får tolka lite grann själv. Ja, att hur har de tänkt det här? Ja, men det är som du säger, det är väldigt mycket fantasy över de vi har kollat på nu. Mm. Och det, är sagt, det är väldigt mycket att kolla på. Så man kan ju verkligen. De har ju haft en tanke med när de har gjort den här Mm. och sen kan man ju alltid sitta och kolla på var de kläddat i ja precis ja, men det finns en skärm med det också mm. men, det men sen kan man inte bara gå på albumart heller Nej absolut. Äh, det som gör skivan det är ju musiken ja du måste alltså, du kan inte köpa eller visst du kan visst, köpa ett album enbart för albumarten ja, det som det, till exempel en, en LP-platta mm. bara för att kunna ja oh, det här är ett, ett snyggt omslag det sätter jag på väggen absolut det gör ju många. Det är så, men ja. det är som Ett av mina favoritalbum det är som vi sa första, det var det som fick in mig i hårdrocken och det är Iron Maiden, Edward The Great. Mm. Den plattan det var ju den som fick mig så fort jag tänker på den plattan, det är nostalgi för mig. Man ser Edward sittandes på tronen full kunga ut styrsel, demonhundar runt om sig och musiken där inne det är ju deras great hitplatta. Mm. Det är ju bara bra musik där. Mm. Det, är liksom, det är ett perfekt album för mig. Ja, alltså, Maiden har ju aldrig egentligen misslyckats heller. Nej, de har ju sin stil där. Ja, exakt. Så att både albumart eller albumcovers mässigt och musikmässigt så har de ju alltid lyckats mm. med i stort sett allt de har gjort. Så visst, sista albumen har väl inte varit de bästa. Nej. Men det, det händer ju fortfarande saker genom alla album. Det blir aldrig tråkigt. Nej, och de, har sina, de har ju sina guldklimpare i varje ja, skiva. Absolut. Det finns alltid någon bra låt man kommer hitta där så... Ja, absolut det, är... absolut, det finns ju alltid alltså det är inte bara en <coughs> låt utan Det är åtminstone två per album ja, precis. som man bara det, det går inte att inte fastna för. Nej, precis, man fastnar. Men väldigt... det snyggaste albumet är The ändå Killers. Killers, ja. Det är det ju, är med, med, med, med Eddie som, som, som yxmördare. <laughs> precis, det är, det är nog den, deras mest klassiska, mm. det, den, ja, den ser man och, väldigt ofta. Precis, den och uh, Fear of the Dark. Ja, precis. självklart. Det är väl de som man kanske känner igen allra mest, mm. vad gäller med. in ja. uh, albumartmässigt. Precis. Uh, men sen har du alltså... Det finns inte ett album som har en tråkig bild. Nej. Den, den som jag kan säga att jag tycker minst om fast jag fortfarande tycker om dem väldigt mycket det är Peace of Mind. Okej. Okay. I, i, i Fängelse Sällan. Ja, den gillar jag ofta. Men det är nog mest för att det var den LP min farsa hade. Så när jag liksom gick och lyssnade på hans LP det var efter jag hade fått, mm. hade fått min första skiva. Då jag, han hade ju en Iron Maiden-platta och det var just den. Så, så fort jag ser den det blir det mest nostalgi. Det är väl det som drar mig till det ja, albumet. Precis. De har ju så jävla mycket snyggt. Somewhere in Time är också grym. Futuristiskt. Ja precis. Väldigt futuristiskt. Precis. Rock in Rio. Ja, Rockin Rio. Den ändå. är väldigt simpel. det är ju mm. bara Man ser deras speluppsättning. Och ju liksom molnen kommer Eddis ansikte upp. Jo, det precis. Är, det, det är samma sak med, med, med Brave New World. Precis. Ja, det, det var ju i och för sig där de tog det. Äh, ja. De tog det. Ja, exakt. Men jag gillar faktiskt eh, Dance of Death Prattans mm. eh, albumart eh, När just Eddie är döden. Ja, precis. Det är ju riktigt uh, och det är, Ja, den är udda <laughs> för att vara med i den. Den är väldigt udda för att vara med i den. Men det är som sagt, de har gjort någonting riktigt snyggt. De har Eddie på allt. I olika utstyrslar. Och det är, alla vet. Ser man Eddie då vet man att det är Iron Maiden. Och det är, de har ju lyckat med maskott och allting. Det är hur bra som helst. Jag älskar Hammerfall. jag tycker Det är ju deras senaste skiva. Har fått hur mycket kritik som helst. Mm. Jag gillar det. Jag gillar den också på en viss del. Vissa mm. låtar är, tycker man fortfarande är jättebra. Och jag helst vill jag att de går tillbaka till sitt gamla. Men som sagt, jag vet många som avskyr den nya skivan. Mm. Och då, sen vet jag inte om det är att jag, alltid, att jag är fanboy av dem. Men jag kanske gillar Jamma. den fortfarande. Mm. Det, det beror precis. helt på vem man frågar också när det gäller just album. Ja, men herregud. Jag, jag, kan inte köpa, jag kan inte köpa ett album där jag vet att fan, det, är typ min, det är fyra dåliga låtar på det nej. det går inte nej, det, alltså, det är som sagt ett jättebra album det måste ju vara såna över fyra bra låtar det finns många album här som Hammerfall senaste det är typ två, tre bra låtar mm. det är inte ett jättebra album det var ett okej okay album ja, medan de precis. har sina som det som fick in mig i Hammerfall det var ju det var ju Threshold. Mm, ja, ja, ja. Det är albumet tycker jag var jättebra. Väldigt fantasyaktigt. På den tiden var det mera... Det var ju vampyrer och sånt de körde texten om då. Men det var det som fick in mig innan det avskydde jag dem. Men det albumet det var ju det som fick in mig. Mm. Och det är också ett simpelt album. Det jag gillar det jättemycket. Ja, alltså jag köper knappt några album längre. Jag lyssnar ju bara på Spotify i stort mm. Så att, och då får jag ju liksom välja ut De här låtarna vill jag ha ah, de här, de, de här, Är det liksom Ett album där det bara är två bra låtar Och då får mm. jag välja ut de två bra låtarna Och lägga in, in i min lista liksom. mm. Nej, precis Så är det ju Det, det är jävles lyxigt nu för tiden Att bara mm. låta sig Att välja ut en, mm. en bra låt ur album förut var det liksom att Man måste lära sig Tycka om de andra låtarna också Ja, ah, precis och det tog tid. absolut. Mm. Vissa skivor som man har lyssnat på, det var väldigt svårt. Men till slut började man gilla det. Kanske för att man måste. <går> blev det känsla mm. som sen. men det är, Nu för tiden går man tillbaka till dem då är det ju nostalgi. Mm. Skulle jag lyssna på dem idag eh, då skulle jag nog inte fortsätta. Då skulle jag nog bara stänga ner. Det är väl lite det som är nackdelen med Spotify. Som, oh, ja. Du har en halv bra låt. Nej, det var ingenting för mig. Nej, precis. Men sen finns det ju skärm i Lite mindre bra låter också som det som vi jag gillar, Garageband. Ja. Du får en ny skiva dem. man hör att det är garaget, det är inte speciellt jättebra. Nej, men det är en charm i det. Precis, det är en charm som får dig att fortsätta lyssna. Ja, exakt. Och Deras albumcovers och sånt är inte de bästa, för de, de vill ju satsa på sin musik, de mm. har inte de pengarna eller sånt för att kunna få komma åt riktigt bra coverarts, om de är inte själva är jätteduktiga på mål och ja, sånt. Nej. Men oftast, men då hör man och det är, jag tycker jag är riktigt skärmigt att bara slå på en, det är som idag jag lyssnade på Lifers första platta mm. och det finns låtar som är bra, mycket Dera bättre CP, ja, mm. precis mm. Var mycket, man, nu när jag hört om live många gånger de är mycket bättre live, men det är lite skärm ändå att slå på dem här ja, gamla herregud, låten ja, har ja. det lätt från början ja, jag, jag, jag ska helt ärligt säga att jag gillade faktiskt Takida när de fortfarande var garage Ja, det jag, jag håller med. När de, var, jag när de var lite skitiga, punkiga sådär. Och sen blev de helt plötsligt mainstream och så blev de jättemessiga och så började de skriva skitdålig musik. Mm. Och så bara, men varför? Mm. Ni hade någonting på gång? Och så bara nej, förstör allting. Mm. Men jag kommer ihåg just med deras platt Jag satt och på den tiden, det var när den här boken som blev filmserie Eragon. Mm, jag, lyssnade på första, eller jag läste första boken och lyssnade på deras skiva. Sen kom andra boken, då slog jag på den plattan för på något sätt, det blev en grej för mig. Och så, sen kom, vad heter det, Takidas nya album ut och det var ingenting för mig. Utan det var den gamla som jag hade liksom känslor för, den kan jag fortfarande ta på och lyssna. Men de nya, nej, det finns någon bra som jag går att lyssna på någon gång ibland. Men ja, men, jag, jag, jag, jag, nej. jag tål dem inte. om Det är som, jag vet många, de tycker ni är nickelback. Men, <laughs> jag tycker det är jätteroligt. Men lyssnar man är inte på de låtarna som är de här mainstream-då som spelas hela tiden på bandit och allt sånt? Då har de vissa som är riktigt tunga. Mm. Och De låtarna är jättebra. Men det är synd att det är så få som har hört dem. Ja, det är som, ja, just nickelback. De har ju gjort en cover på Elton Johns. Uh, Saturday Night mm. uh, All right for fighting uh, den, är, den är brutalt bra den kan, det, det är Ett knytnävslag Rakt över näsan Som jävla ös från start till slut Ja det bevisar ju Alla kan men sen Vad som kommer ut det är tyvärr Ja precis det är så Och sen så blir de ju påverkade av det Mm. Många band. De som just hamnar i mainstream radiostationer och sådär. Precis. de alltså, många vill finns ju hålla sig bara kvar där. Nu. Ja. Ja. Det finns ju bara sådana Kolla på Ja. <skratt> Jag ska inte ens säga det. Um. Men som sagt, många vill ju hålla sig kvar. De gör liknande låtar. Ja. Och de, de... Sen finns ju de som vill ha tillbaka det gamla men de försöker. ju liksom. Det är Precis. De, de är mycket, sitter ju där i pengar och allt. Ja. De vill finnas, de dras till det. De kör på det som funkar enligt... Radiostationer och ja, sånt. Men, jo, jo. Men precis. Um, det, det är jättetråkigt att det blir så. Um. Det är därför många som... Vi spelar mycket tv-spel och sånt. Många så här... Motorspel och sånt. De kör mycket sådana låtar som är... De är som är mindre. Men de som är tunga bara för att de ska få med folk. Det, är som, det var där jag började. Jag mm. hörde en Nickelback-låt. Några stycken som var riktigt tunga. Som jag inte visste, visste var Nickelback för jag kollade upp det. Mm. Det jag var, var ju, tack jag, var det Så jag, jag började lyssna på Garbage. Eh, grön Turismo. Oj, var det ettan eller tvåan? Mm. Jag tror till och med var ettan. Mm. Grön Turismo 1. När de spelade Garbage. Man, man började höra liksom annorlunda band på det viset. Mm. Sen var det så typ Burnout. Mm. Sen började ju faktiskt typ NHL och FIFA. Mm. Ta med mycket mera rock Ja, FIFA är uh, uh, lite uh, uh, dåliga på det Men ja, NOL är F riktigt, FIFA var bra. De, FIFA ja. var bra på det Men Nu, fram nu till jag tycker jag fortfarande är ganska bra på 2006-2007 ja. där, där tog Pro Evolution Soccer över ja. Och började köra väldigt mycket hard rock. Ja, FIFA och, gick och, över på helt annat Ja, väldigt mycket pop och väldigt ja. mycket lugnt Och väldigt mycket elektroniskt men Där tog ju Där, där såg jag nog nol Liksom delen sin ja. fanns att man ja, vad fan vi tar över det här Och så började de spela hårdrock Jag tror att må många Förknippar En sport som hockey Med metal Hårdrock ja, Det har blivit så på något sätt och jag för, för, Får man kolla liksom på, på säger man, att man kollar på En NOL-sändning Eller eh, deras highlights ja. Highlight reels så är det ju en Hardrockslåt som går i bakgrunden specialskriven mm. för just det klippet. Precis. Yes. Vill du veta vad vi har gjort nu? Vad har vi har gjort? Vi har spårat så inåt helvetet ifrån album. Det har hänt. <laughs> det det, det så, så så så kan det vara. Så, så, kan, så kan det vara. Gå. Så kan det vara. Så pratat ja. mycket. Men ja, vi, vi tycker om att prata det kanske ni har märkt. Um, det ska vara ett intressant albumart. <laughs> <laughs> Får <att> komma tillbaka. <laughs> Får gå tillbaka. Jag gillar också när man öppnar den här lilla boken. Mm, precis, kompendiet. Ja. Mm. Det ska vara snyggt där i. Ja. Vissa kör väldigt bara det är svart här i texterna liksom ja. De vill man ju också ha. Ja, där Men, är ju faktiskt Pearl Jam uh -huh. på att lägga upp liksom snygga kompendier. Eh, ja, det är jättekul. Det är väldigt mycket. De, de har tagit bilder på sig själva under livespelningar de har tagit all, eller vad heter det, cover art som de kanske inte tyckte skulle vara på på, på omslaget eller de har i kompendiet istället mm. för det är väldigt mycket snyggt väldigt mycket. det händer mycket med Pearl Jams. och det är mm. så snyggt som Skitajs nya album när de släpper en hel bok till ja precis det är Det är ju hur bra som är. och boken är jätterolig ja den har jag köpt. Den kan jag rekommendera starkt. Jätterolig Ja, absolut. Snygga bilder och allting. Och den, det, det albumet heter. Taramagellon. Taramagellon, så är det. Ska vi ta en Det tycker jag. Då tar vi och säger tack och hej för den här gången. Och vi ses nästa vecka. Det gör vi. Här har ni Saxon med Princess of the Night. Ciao! Ciao! Sunday!